Paixamos a música galega de Gaita, da nosa Asociación Rosalía de Castro, para dar lla en vida a Pepe Formoso. Ese grande comunicador e ao mesmo tempo director ou polo menos xerente chefe eh, eh, do Bela Fisterra, ese hotel que admiramos moito, que é un hotel literario de, de Fisterra. Moi boa tarde, Pepe. Ola, moi, moi boa tarde, Xulio, os, os compañeiros que teñas por aí facendo sempre en Galicia. Moi ben, moitísimas anda, gracias por atendernos. Aquí andamos, unho, un, algún... Un, un bocadinho de, de comunicación, coita. un bocadinho de comunicación para que os nosos ointes se enteren de que o Vela Fisterra ten previsto facer un acto importantísimo, cuidámosnos, cunha persoa tamén importantísima, literalmente e literaria, non? Pois sí, a verdade é que si sí, desve la ti xa porque bueno non é por dónde vas pero como temos tantos frentes abertos agora mesmo non querría meter la pata en outro que non, que non é no que estás pensando agora bueno, non, a ver estou, non estou pensandodo que sai nas na, na redes sociais está previsto que, que, que se poña en marcha un traballo extraordinario que tendes previsto con co unha grande literaria unha señora que me Marilar Alexandre ten moito Ajá. que ver con vosotros, non? Pois sí, a, a verdade viva. é que sí. sí Madriña verdade... da María Viva, non? Sí, señor, a verdade é que sí. Para nós é eh, unha grandísima satisfacción de que Marilar Alexandre acerta, aceptara o noso convite, un convite feito eh, polo Comité de Sabios de Bela Fisterra, mm. eh, que decidiu que sería unha persona maravillosa para sustituir na habitación María Viva a eh, Juan Carlos Mestre mm. Premio Nacional da Crítica no ano 2009 eh, pre, no, Premio Nacional da, de, de Poesía no, do, no bueno, 2009 é ed, da Crítica eh, no, no 2012, 2012, 2012, no 2012 eh, sí. exactamente e bueno, é eh, o actual Eh, o actual habitante da habitación Marea Viva que por poñer un poquinho en contexto aos nosos ointes, es decir en eh, que consiste Marea Viva, pois pues é fácil en nós temos 16 quartos eh, 16 habitacións eh, no hotel Vela Cisterra ali na Praia da Langosteira, dedicados 15 15 destes cuartos, as grandes obras da literatura universal do mar Pero unha destas habitacións é Marea Viva Chamase Marea Viva E é precisamente eh, o complemento perfecto a esas 15 habitacións Que están dedicados a 15 grandes artistas que xa non están entre nós Por iso forman parte do, do elenco de grandes da literatura non? Pero a Marea Viva é eh, unha habitación que temporalmente está apadriñada Ou amadriñada por un artista que ven, eh, eh, instalase na habitación eh, inspirase eh, crea e eh, nos deixa material co que te batizamos ese cuarto durante un tempo determinado mm -hmm. e eh, dentro dos nosos inicios xa estiveron mm, de Madriña a primeira Madriña fui Yolanda Castaño que a día de hoxe eh, non era daquela A día de hoxe é Premio Nacional de Poesía, pero cando cando estivo con nós ainda non era, porque é Premio Nacional de Poesía 2023, creo sí, recordar. Tarde, sí, eh, por tanto, cando nos, cando nos abrimos era o 18, e mm -hmm. ainda non era. E despois fui Juan Carlos Mestre, e agora, Manila. Chega o turno a Marilada Alessandre Marilada Alessandre que ten unha forte Unha forte apego pola terra A pesar de ser madrileña uhum. Lo que casou con un daquí eh, Bueno, a verdade que Integrouse perfectamente con nos Costa o punto de formar parte do batallón Literario da Costa da Morte sí. A pesar de que no seu momento Tampouco nin escribía poesía é uh -huh. eh, como vendía ela como vendíela, eu empecé a escribir poesía polo batallón literario da Costa da Morte que ele iba aos recitais, sempre que tocaba a parte narrativa e todo isto e dicía, jo, va, pero a mín tamén me gustaría e no mundo do galego e no mundo da, da, da poesía pois pues, pues, gracias ao batallón literario, non? E aí temos un membro honorar, coronable de, de, de, de ese colectivo, non? Eh. bueno, curiosamente tamén é verdade de que dentro do comité de sabios tamén está Modesto Fraga, que é outro dos fundadores do batallón literario. Temos outro bueno, pues, día por por de estar con eles, si con tonos, con tonos de que falaras, que falarades polo tema de Don Emerito, si sí, señor. Sí, sí, sí. Y, y bueno, a verdade é que moi ben, moi contentos, eh a resposta fui satisfactoria e o día 4 vai ser un día grande para Belafesterra e eu creo que para a cultura en xeral da Costa da Morte de Galicia, porque ese día dous grandes espadas van estar en Belafesterra, neste caso Juan Carlos Mestre, pasando io testemunho Marilar Alessandro. Que Marilar hai que destacar dela moitísimas cousas a parte de traductora eh, escritora sí, sí. grandísima eh, pois pues, que ingresou na Real Academia Galega pois pues, no, hai tempo, non? 16 ou 17, non sei, agora mesmo non me corre non se digo exactamente a mi tamén me bailan un poucos os números creo que, non 16 non 17, pero si sí, estamos falando dunha un, persona que é membro da Real Academia Galega sí. mm -hmm. e eh, eh, bueno pois pues unha grande escritora nosa que da, da que temos que mm, van a gloriarnos e, e dis, disfrutar con ela porque en realidad e, pois a, seguro que va desafacer un traballo extraordinario, bueno, sempre facedes, por iso se chama hotel literario, non? Sí, a verdade é que sí, tiñámoslo moi claro, sí que acerto de que do comité de sabios moitos deles traballan directamente relacionados coa literatura e iso tiña que facer peso dentro do grupo, non? E a pesar de que tamén hai outros grandes eh, arquitectos, hai Antón Castro que tamén é un dentro do mundo da arte, eh, da, da pintura, eh, un, é unha maravilla e eh, músicos, mani, músicos eh, que que tamén y enténdese aí. Si, si, Vieto, claro que sí Vieto. e tamén, aparte de músicos tamén disfrute de coa gastronomía e os grandes viños galegos Sí, sí, sí, a verdade que si sí, dentro de nada tedes te boas novas outra vez porque en breve vamos a anunciar un elenco, eh, vamos a dar saídas xa e eh, vamos a lanzar aos medios e a todo o mundo que queira escoitarnos o segundo encontro en o literario ¿Sabes? Que, vai, que vai ser no mes de maio Pois, eh, mágo estar tal nonxe, pero co millor somos capaces de coñer un, un, un transporte a chegarnos hasta aí, a verdad que... Pois, pues, eh, eso seria a única dificultade que tería de coñer o transporte, porque aquí o resto estaría feito. Pois, intentaremos, non te creasteis, depende de como teñamos o tempo aquí de ocupado, seguro que somos capaces de achegarnos e hasta de facer o programa dende aí, non, non, non, non, non cho discuto. Pois un lanzo o chorreto e un día un día na terraza de Vela Cisterra hmm. tomando un, un exquisito eh, licor café que trouxe o Vieito Romero oh, caray, no, na, na terraza de Vela Musía, perdón ah, vale. na terraza de Vela Musía un ano era, era o ano 2015 ano 2015 un día de Bran estábamos tomando un pouco de chupito, un chupito salí na terraza e dixo o Vieito dixo o Vieito Pepe Que bonito sería eh, facer o vídeo como o que fixo o que fixeron os Beatles na terraza da Bay Road hmm. facer un, un vídeo de lo Arnalubre aquí arriba Carai bueno, pois, pois o 30 de, de, de abril do 2016, un ano despois inauguramos o videoclip e tédelo en Youtube que de Horse Pipe Sailor de seis horse pipe eh, que está grabado na terraza del Laralubre. Por tanto, no me lances retos que al final acabamos, acabámoslo celebrando, ¿eh? Pero é que a una unidad de móvil non sei se si, si seremos capaces de destrazar. A, a verdade mm, mm, eh que Non sei se seríamos capazes de desplazarla, pero mellor podemos buscar tecnicidade aí para, para dúas oriñas de radio, posiblemente podemos, mediante algún bon ordenador, máis o MIT, somos capaces de que o noso técnico nos, nos recolla e seamos capaces de facelo dende aí. Non hai cousas imposibles sabendo vontade. Es pues, que a unidade de móvil non sei se a temos servible, pero, pero para dúas oreñas coido que podemos buscar algunha alternativa. Bueno, pois eso vámoslo a barallar inmediatamente e partir da base de que bueno, pues mira, xa vos vou bon adiantar e ida 25 de maio, veña e vale, eh, xa vamos pues, contando todo falarei, falarei coa nosa directora 25 <risas> de maio, moi ben 25 de maio non te quiten os años bueno, eso é para todo o mes, non é para o 25 de maio sí. pero eh, no, hasta 40 de maio se si dí que non se quite os años si, si, si Bueno, pois, eh, o convite está feito eh, home, como si queredes vir tamén para o 4 de maio que é cando vamos a ter eh, a, Marilar. A, a, a, a Marilar, a Juan Carlos Mestre, e eh, con dous artistas desa talla, algo faremos non me tires da lingua porque non te vou contar nada máis, vale? <risa> bueno, Pepe, foi un placer e unha honra terte aquí cada, cada vez que, que intentamos unimentar no, no. contigo sempre nos recibes moi amablemente e ademais, darlle noticias interesantísimas e moi importantes a todo dos nosos ointes. Bueno, verdad. pois eu, eu agradecido de que nos des este espacio para achegar a, a Fisterraña a latitudes eh, ben lonxanas e que para nós vai ser un placer termos aquí con nos cando beñe, cando veñades, que non teño dúbida de que vades vir. Eh a boa noticia tamén é que aínda onte vimos de celebrar o evento que foi a segunda presentación de Dón Emerito, de don Emerito do, es, do libro es, da Biblioteca da Fisterraña, onde Alicia reivindicou de novo que Dón Emerito pola súa cali humana por todo o traballo que fixo na Costa da Morte, concretamente en Cisterra ben merecía unha praza por viuse a reivindicar unha praza, un espacio ah, eh? eh, maior para don Emerito perfecto, e a maiores puxos riba da mesa por primeira vez ali, eh, lo menos nun acto público de que estaría ben que os restos de don Emerito descansasen en Cisterra e iso o dixo eh, o alcalde de donde un ex-alcalde de onde están descansando agora. Claro. Eh, don Hermito era natural de Corcubión e mm. a súa muller tamén, Doña Gesusa. Pois eh, Don Emerito, que foi un verdadeiro eh, eh unha persoa que mirou maravillosamente pola súa terra, eh axudou eh, con, bueno, eso xa vo lo contou modesto, non? Mm. Eh cas ca, ca cantigas, ca Boa, música, coentro ido, sí, sí, sí. ca Semana Santa, un con grande. todo, axudou mm. con todo, era mm. era un dinamizador era... en, en, en un administrador, eh, sí, señor, e, y o me, o médico do povo Sí, sí, Y sí, un médico sí. muy humilde do povo sí, Y sí, bueno, pues agora mesmo están, están soterrados os restos en Corcubión. ¿Muy? Y un ex alcalde de Corcubión dicho que deberían estar en Fisterra. Claro. Y o dixo claro. porque que dixo? Eh, e explicouno moi ben, é moi fácil de entender. Si don Emerito eh, era médico, podía ser médico onde quixiera. Claro. Y el decidiu ser médico en Fisterra e aí é hasta, su, hasta que morreu Por tanto aí é onde deberían res, descansar os seus restos e bueno eh, falar co familia eu, eu, con... sí, sí, eu non teño ningunha dúvida de que isto acabarase facendo porque como digo, havendo vontades non há cousas imposibles pois tomo cho o, o, o teu mm, de verdad que, que vou falar con nosa directora a ver A ver se si somos capaces, pues, pare, de verdad. Deixame de, despedirme dun sitio onde estou moi orgulloso. Mm. Me gustaría contarche que habitualmente estou en Trece, en Fisterra, en Moxía, pero isto é unha terra dos meus avós maternos. Ah, estou en ter, oh. terras de mazaricos. Mazaricos. Terras do, en terras do interior, concretamente... Quere, Queremos lle moito esa zona. Pois pues mira, estou casualmente con gran amigo que eh, a, a cuarta xeración dun establecemento que eu creo que pasa por ser o establecemento máis antigo da Costa da Morte. Bueno, eu eu apostaría yo, porque estamos en Casa Jurjo, sí. que es el 1893, ¿no? Carai, no, aquí eh. Non hai nada máis Anterior a isto E eh. me decía Jorjoame, tampouco vamos a sacarle Non me, fa, non me, non me des moita publicidade Que o meu é traballar nada máis Pero bueno, aproveito e eh, tamén o no, digo eh, fui, Empezou sendo pues, o, que, o que era unha taberna de toda a vida Con todo tipo de servicios, con estanco pues, eh, Con todo isto, e a día de hoxe é hotel É eh, moitísimas cousas E tamén sigue sendo todo o que foi sempre Pois seguro que coñece A unha persoa que te, a, moi moi amiganosa Que que xa entrevista en algunha ocasión que se chama Lourdes Iglesias Oreiro, eh, que eh, mayor, se, porque ten familia aí, a Lourdes Iglesias Lourdes Oreiro? Ore... Lourdes Iglesias Oreiro. Sí, sí, sí, sí, dígle, pregúntalle, xa verás tú como É eh, ten familia aí eh, a profesora o Mazarico? En Masarico, ou Masarico, esa profesora do Instituto Hermandela, eh, ou algun sobrinho. do Instituto Hermandela. Si, sí, a directora. Pois, eh, seguro se que Sí, sí, sí. Bueno, pues mándalle unha, unha aperta grande a Mazaricós que nos admiramos muitísimo esa zona. Además está o carón do, do Montepinto Pindo, está aí sí, de maravilla. De, de, ver, de verdade que está en un sitio fabuloso. Tesa ascendencia extraordinaria. Si, <risa> sí, eu estou entre monte, eu estou entre a costa e a montaña. Muy ben, <risa> ben es depende. Pepe, que chego agradecemos muitísimo, unha aperta grande, mmm, tai un xeúdo moi cordial a ese eh, ese transmisor da nosa cultura, porque eh, debe ser un transmisor da nosa cultura cando é capaz de conservar ese edificio tan antigo, non? Sí, señor, sí, señor, aquí xa, che digo, a sua tataravoa, fui que empezou con este negocio no ano 1893. Caray pois moitos éxitos en todo o que Fagades, tanto ti como a él. Adeña, un aperta moi forte, Graciñas Hasta logo. Aperta, pois invitounos a participar con eles, vamos a vamos a estudiarlo. Falamos coa nosa directora Mirella e a mm. ver. Vamos a poñerlle o bocadiño de música que é o que nos temos para que continue eh, o programa e despois eh, teremos que despedirnos, Posto que xa temos a a Crónica, donoso, como respondente... Exactamente Julio Simón Vamos a la música